Ama bad. <coughs> Vazdojmë me leximin e librit Adab al-Messij ila Salām, Etika e shkuarjes në xhami, të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimehullah. <coughs> e fundit ku mrimëm ishte te mënyra e sejdës. Pastaj pas sqarimit pas të asaj se si bie e falsi osej që është në namaz, dhe më thënë si bjenë sejshë dhe si që ndronë sejshë dhe. Ka thënë autori, rëhmehullah, thumë, jërë fe'u, ra se hu mu ke biran, u e gjëllisu mufterishen. Pastaj, e ngrenë kokën, duke thënë të këbirin, edhe ullët, dhe thëtë në, mbi kambën, si me thënë, e formën e së qëronë. Dhe thëtë këtu e ka përmendë, si gjësë qarumë në dërësin e kalumë, formën e shkuarjes nësejde dhe formën e qëndrimit nësejde. Nuk i ka përmen dhikrin. E, e, e cekëm edhe kitë, se dhikrin se që ka bëhet nësejde i ka përmen të të qështja e rukus. Këtu thotë se në gre kokën duke bëhet të këbir <clears throat> edhe që është vërtetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Kur sa për uljen mes dy sejsëve, na sqaron në këtë mënyrë, në këtë mënyrë, thotë veyjlisu Wajegjli, muftarisen e eh, ofrosose jefterisus jufte, si thuhet. Rixlehu l-yusra ve yajlisu aleha. Domethënë shtrin këmbën e majtë, do thotë si as në sejtë Kambën e majtë vetëm e lëshonë, duke e lanë dë thotë shpinën e kambës majtë për toke, kurse pjesën e poshë me të kambës për pjetë. Dëmë thënë edhe ullët mbi kambën e majtë. We janë si bulë jumënë, u ju hërëgjuhë hamin tahti hi, kurse kambën e djadhtë e mbanë drejtë, e nëzjerë nga në djadhtë, u e gjëgjë alë butu në sabi hi ilë lë ardë, me gjishtat në tokë, duke i pas litekune atrafu e sabi e hi i lël kible, duke i pas majet e gjishtave në drejtim të kibles. Do të të kjo është përshkrimi i ulljes me s'du sejtëve, si dhe ulljes së parë, do të të në namazë, do të më thëmë për të shahudin e parë. Kjo është përshkrujt thët li hadithi e bi Humejdin fi sifët i salatin në bi sallallahu aleyhi vësallem Pra ky, kjo form është përshkrujt në hadithin e Humejdit që u përmenë disa her e, i cili e tregon formën ose pra mënyrën ose formën e namazit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem kjo, kjo është hadithi kryesor në të cilën bështetën Shumica e djetarve për të atregu formën e namazit për nga merit sallallahu aleyhi vësallem <coughs> Gjithashtu kjo formë për, që u përmend këtu është përmend edhe në hadithin e Aishës radhiallahu anha E cilë që transmitohet në sahihune i ma muslimit E cilë atregon se për nga merit sallallahu aleyhi vësallem Ashtu ulë bikambën e majtë Kurse kambën e djathë të kam bajtë drejtë E, gjithashtu kjo është përmendur edhe në hadith sahi nga Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhuma e tetira kjo është sa i përket këmbëve dhe mënyrës uljes kurse duart thot ba sitan yadehi ala fakhayhi madmuma al asabi' thot duart i leson do të thonë të shtrirë me gjishtat të shtrirë mbi kofshët e tij dhe gjishtat të bashkuar dhe më tham në ulljen me zdysejteve kur ullet në atë form më gjunj si që të reguam duar të i vendos mbi kofshët duke i pas gjishtat e shtrir në drejtim të kibles në dhe kjo është vërtetuar në hadithin e waili ben hudjrit të nësa i ju gjithashtu është vërtetu në hadithet të tjera se <coughs> duar t'i kavan për nga meri sallallahu ane mësëllem në bëjë gjunjë dhe të duja këto janë në hadithet sahiha Pas taj në këtë ullje thëtë vajëkullu rabbi gëfir li wala bësebiz zjade dhe më thënë në këtë ullje thëtë rabbi gëfir li edhe nuk ka pënges nëse e përserit këtë fjadë هذا كيو على باست حديث حذيفه رضي الله عنه فكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي مثلا نكت العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي اغفر لي ربي اغفر لي كتو الشيخ سليمان الرهيلي حفظه الله thotë nuk është qëllimi i këtij hadithit se e ka thën dy herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të them kjo përsëritje nuk e tregon numrin sesa herë ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rabbi gfirli, por është për qëllim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përsërit këtë fjalë. Do të them kjo është në mënyrën e të folurit thuhet, ë do të them thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rabbi gfirli rabbi gfirli, çdo tësë e përsëritë këtë fjalë në Ulje. Prandaj ka thënë auto prandaj domethën autori rahimahullah, asht sprain këtë mënyrë, ka thënë në këtë, këtë ulje thot Rabbighfirli, edhe nuk ka pengesë nëse e përsërit. Nëse e përsërit, domethën dy herë ose më shumë. <coughs> domethën kjo ky është hadithi e çu duket prej ky është kuptimi që duket prej hadithit të Hudhaifes radhiyallahu anhu. Edhe gjithashtu thotë, do të thonë ke fjalë rabbi gfirli përkthimi i të cilës është o Zoti im, më fal mua. Kjo është wajibi që duhet thuhet në këtë pjesë të namazit, domethënë në uljen mes dy sejsëve është wajib të thuhet rabbi gfirli dhe nuk ka pënges nëse pas kësaj, përseritet edhe tjera herë, gjithashtu edhe nuk ka pënges nëse thuhen edhe fjal të tjera që ka në ardhë në sunet për ashtu. Si që thot autori, du më thënë, nuk ka pënges të e, shtohet. Likavl li ibn i Abbas, radhjallahu anhu ma, kanën nëbiju sallallahu aleyhi wa sallam, je ku lubejnë së gjithetajnë, du më thënë, Ka thonë Ibn Abbas i radhjallahu anhuma, se për nga mirë i sallallahu alim sillim mës dësejtëve ka thonë Rabbi gfirli, warhamni, wahdini, warzukni, warafini. Që dhe thotë të, të zëtim, më falë, mua, më mëshira, më shira, më udhëzë, më furnizë dhe më mbroj nga është dosë provë. E transmiton Ebu Dawudi. Dhe thotë të dhe këta fjalë gjithashtu janë të vërdetuare në sunnetë. Kërse te ibn Madje I njajti hadith është transmitu Me disa fjallët të tjera Dëmë thënë te ebu davudi është thënë me këto pes fjalli Kërse te ibn Madje është transmitu me fjallët Rabbi gëfirli, warhamni Waqburni, warzukni Warfa'ni Dëmë thënë Dëmë thënë Dëmë thënë Dëmë thënë Dëmë thënë të ndryshme Po, waqburni, warfa'ni Dëmë thënë dy fjallë, du më thënë u eqburni, pra më forco, ose më përkra edhe u arfaqni, du më thënë më ngritë, më lartëso në pozitë. Këto do thëtë janë dy fjallë të ndryshme që janë transmitute suneni i i ben magjes, kurse të suneni e budawudit, transmitohen du më thënë të ndryshme, pra këto pes fjalli, për Pa Waqburni edhe Warfaani Do më thonë Nëse imbledhim të gjitha Do të thotë se Janë komplet shtatë Pra ndaj kanë thonë Djetarët se është e pëlqyjer Që të gjitha këto shtatë fjalë të thuhën Pse? Sepse Të dy transmitimet janë të sakta Edhe të dy transmitimet janë nga Abdullah ibn Abbas i radhiallahu anhuma Që do më thonë se pra burimi është i njajt, Abdullaj Ibn Abasi, edhe e, të ditë transmitimet janë transmitimet të forta, që do thotë se këto i ka thanë Abdullaj Ibn Abasi, radhjallahu anhume, ose njeri transmitu si ka majtë nëmen disa fjallë tjetëri, disa të tjera, ose i ka thanë Ibn Abasi, dikuit ja ka përmenë këto, dikuit këto, që do thotë se këto shtatë fjalli janë të vërtetuar aprej për nga merit sallallahu aleyhi vësallem. Pastaj, ka than autori Rahimahullah, bie në sejgjde, sikur, herën e parë. Du më thane, e, dy sejgjde, pra dhe dyta është njësoj sikur e para, forma e qëndrimit, ajo që thuvët në sejgjde, e kështu me ravë, edhe thamë se dy sejgjde, në se cilin rekat, janë rukën, ose shtyl, e se cilit nështë, namaz em pastai thot wa insha'a dafihi nasedo lutet nasejde eli qouli liqoulihi sallallahu alaihi wa sallam wa amma sujudu fa aktiru fihi min ad-du'a fa qamin an yustajab lakum thot nasejde stojeni duan lutjen sepse aty Pritet ose meritohet që të pranohet duaja, ose lutja. E transmitonë muslimi. Dhe thotë, nëse gjithë pas dhikrit që është i caktuar, Subhana Rabjel A'la, ose dhikrit e tjera që janë tesbih, dhe më thënë lartësim, për Allahun Subhanahu wa Ta'la, ta gjithashtu është mirë edhe të bëhet lutje. Lutje është tu si do njeri ju, Sëbësa dhe më thënë pëng Amëri sallallahu alaihi wa sallam kan zidë si josh nukit hadith Jithashtu të nësmitohet nga ebu Hureyra radhiallahu anhu Sëpëng Amëri sallallahu alaihi wa sallam Nësëjtë katham Allahum aghfir li dhëmbi kulle Dikqehu wa julle Awalahu wa akhirahu Wa alaniyatahu wa sirrah Dhe më thënë O oh Allah Falmi mu tëjitha më qatët O Allah, falmi muatë gjitha më katët të voglatë dhe të më dhatë <coughs> ose dëmë thonë të imtatë dhe të më dhatë të paratë të funit, dëmë thonë ato që i kam bërë më heret edhe ato që do t'i bëjmë më vonë o alani e të huësirra, dëmë thonë edhe ato që i kam bërë haptas edhe ato që i kam bërë fshehtas e, Do të thotë se Për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem Kanë zitë pra që të bëhet dua në sejte Edhe gjithashtu a i vetë sallallahu aleyhi wa sallem E ka ba Që të më thanë se kjo vejpër është e, Mustahab Dë më thanë e pëlqyjer Pas taj thot autori Thumë me jërfe u raxe hu mu kebiran Ka imen ala suduri kademejhi Muhtemiden ala rukbetejhi Dë më thanë pas sejtës të dytë Pra ka përfundu ma rëkjati i parë atëherë e thotë ngrihët duke ngritë kokën edhe duke thanë Allahu Akbar dhe ngrihët në kam duke në mbështetur në gjyndë e ti li hadithi wail dhe më thanë në basë të hadithi të wailit illa e një shukë li kiberin e o marëdhin e o da'f pra përveç nëse ka vështirësi për shkak të pleqëris, ose për shkak të dopsis, ose smundjes. Duhë thot, autori, rahimehullah, thot se ngritja prej e, sejdes, ose ngritja, dhe më thonë, për rekatin vijues, duhet të bëhet duke i largu prej toke njëherë duart, e pastaj gjund. Dhe më thonë, duke unë bështetur në gjundja, dhe duke unë ngrit. Edhe kjo, është pra mendimi disa djetarve, Edhe këtë mendim e kam mbastë hadithit që e përmendëm më herët, më herët të ve i liben hujrit ku thuhet wa idha rafa' rafa'a, rafaa yadayhi qabla rukbatayhi, do të thënë kur është ngrit, i ka ngrit prapënga e miri sallallahu alaihi wasallam, i ka ngrit duart para gjunjve. Do të thënë i ka largu prej tokë duart pastaj gjunjt. Edhe përmendëm se këtë hadith e kanë transmitu katër autorët e suneneve, e kanë bërë sahibë në kajimi, gjithashtu shekhibë në bazi, rahimahullah, ka thanë se është hadith i vërtet, kurse një nëmër i madhi djetarve, e kanë bërë daif, prej tyre është edhe imam Albani, rahimahumullahu, e gjmeinë. Ë, do thot disa predjetarve e kanë mendimin se sikur për në seçze, që një herë i lëson gjunjt, pastaj duart, ë për ngritje prej seçzes e kanë mendimin se duhet ngrihet në ë renditje në kundër, domethënë një herë duart, pastaj gjunjt. Ë si duket kjo është form e dobët sepse është hadithi që transmetohet është i dobët në këtë. Do më thanë, hadithi në këtë temë që transmetohet është i dobot. Në hadithet tjera që janë vërtetu, sigur, hadithi Malik ibn, ibn al-Huwejrith, thuhet që është Sahil Bukhari, thuhet që është ngritë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, duke unë bështetë në, në grushtar. Do më thanë, si gjithë të tasë që rojnë pak më dhonë për ulljen pusimit, e pastaj është mbështet në, në grusë, edhe është ngrit. E kam thënë dietar se ajo është për shkak se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në fund të jetës së ti, tij, domethënë është plak se Malik ibn Huayrith as prej atyre që vënë kanë pa pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, domethënë e ka transmetuar formën që e ka pa prej ti e, në fund të jetës së tij sallallahu alejhi dhe sellem. Domethënë kur ka qenë i plakur dhe i dobësuar. Pra ndaj kam thonë, si që përmendet në këtë hadithin e Vajli Benhujrit, përveç nëse i vjen vështir për, për shka këtë pleqërisë mundjes ose dopsisë. Atere ka thonë nëse është vështirë që të ngrijet dëmë thënë nga sejtja, duke në bështetë në gjunjë, të ngrijet në kamp, kam, kam thonë se atere duhet të ullet. Kjo ullje, i thonë gjelësë të ullistiraha, të më thonë ullje, e pushimit e Kjo thamë është vërtetu nga për nga meri sallallahu aleyhi më sallem se kur, kada është, kur është ngrit prej sejdes nuk është ngrit në kambë me njëher po është ull pra është që të su ullur pastaj ka vazhdu që të ngrihet në kambë është transmitu nga Malik ibnul Huwejrit radhiallahu anhu me cili thotë se ka për nga meri sallallahu aleyhi më sallem duke u falë dhe kur ka qenë në erakhatet e tek, do të thënë enraketin e parë se të tretin nuk është ngrit në kamb më një herë, por është ul, vë është qetsu ulur një herë, pra këtë praketë transmeton Bukhariu në sahihun e tij. ëh edhe kursem transmetim tjetër thuhet, pastaj e ka ngrit kokën prej prej sechstes të dytë dhe është ul pra ka qëndru ullur, pastaj është në bështetur në pran grustat e ti, në tokë, dhe është ngrit. Pra këtë këtë hadith, s'ka dyshim se shahih. Aj tjetëri nuk është, dëmë thëmë, ka dopsi. Ata djetarë që thonë se duhet më ngritë pranatë rënditje, njërë më ngritë duartë, pastaj gjunjët, thonë se edha i tjetëri hadith është shahih, kurse përket thonë se është kur ka qenë Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i dobosur. Mirpo, nuk mund të thuhet për një vepër të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam se, pa, se ka qenë për këtë shkak ose për atë shkak ose për për shembull për dobësi ose për kletëri e kështu me radh, pa pas argument gjithashtu për kët. Pra në esensë, veprat e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam janë sunet për umetin e tij. Përveç nëse ka doni argument që e veçon ose që e tregon shkakun pse pejgamberi sallallahu alejhi vesellem e ka bërë ashtu që nuk vlen për të tjerët. Pra me të nuk ka argument të tillë, domethënë mbetet se ulja e që ulja e qetësimit ose ulja e pushimit është sunet gjithashtu edhe për umetin e tij sallallahu alejhi vesellem. Mirë po këtu tërheq vëmendjen se Sulejman al-Ruheili thotë se një njerëz që fallet si xhamat i një imamit që nuk ulet për pushim, do të thonë atëherë a duhet të më ul apo jo? Forcë nuk duhet më ul nëse imam i nuk ulet, sepse kjo është një pjesë e namazit. Do thotë në këtë rast kjo është sunnet, nuk është rukn ose wajib po është sunet, mirë, po është një pjesë që e ndanë dhe të të seshten prej ngritjes për në rekatin vijues. Atherë, thotë, nuk, nuk mundet me pas pjesë të namazit që e, gjemati duhet mi ba në kundrështim me imamin. Edhe si argument e s'jel në qovë se imamin mësë rekatit dytë haron muull për të shëhudin e parë edhe qohet direkt për rekatin e trejtë. Atëherë gjëmati që ka duhet me bë? A mu ula? Mu që? Mu ngritë. Ngrit. Duhë më thënë qëfë se ka namazit tre ose katër re kjate. Duhë më thënë në ulljen e parë nëse harron imami, edhe ngrijet me njerën kam, në gjëmati që ka duhet me bë? Duhet me pasu imamin. Edhe pas ta i bajnë sa visejtë me imamin. Edhe thëtë në qëfë se kjo, duhë më thënë kjo ullje që është vajgjib, anullohet pëse imami është cu, atëherë si mundet mos mua anullu kjo ullja tjetër që është sunet. Pra ndaj thot se nëse imami nuk ullet në këtë ulljen në pusimit, ose ulljen në qetsimit, atëherë gjithashtu edhe gjemati nuk duhet mu ull. <coughs> Për ndryshe, kjo ulljen nëse falesh vet ose falesh me si imam, ose falesh me një imam që e ka këtë mendim, atër e duhet me ditë se kjo është sonet. Pas ta i thët, autori Rahimehullah, pra, përfundum me formën e rekatit parë. Më thëmë, prejte të, të këbirët i lëkëram, deri në përfundimin e sejtës të dytë dhe ngritjen për rekatin e dytë. Pastaj thot thum me yusalli rak'ata thaniya kal-ula. Pastaj e fal rakatin e dyt sikur rakatin e par. Ila fi takbirati al-ihram wal-istiftah walau lam yati walau walau lam yati bihi fil-ula. <coughs> Do thot uh, pervec pra e fal komplet rakatin e dyt sikur te parin pervec se nuk e ban të këbirin filestar dhe nuk e lexon dua në hyrjes dua në hyrse dua në istifteh edhe këtë dua nuk e thot edhe në qofë se nuk e ka thonë rekatin e par dhe më thonë kër njeriu <coughs> pra rekatin i dyt është njësoj si rekatin i par në të gjitha normat që i së qaruam përveç në atë se në rekatin e, par, në rekatin e dyt dhe më thonë nuk ka të këbirin fillestar pa tekbirat e ihram. Kjo është ky është dallimi i parë, që është i kuptueshëm, do të thënë edhe i dukshëm. Dallimi i dytë është se nuk ka du'a ul istiftah në rekatin e dytë. Pra du'a ul istiftah është vetëm për fillimin e namazit, edhe është vetëm pas tekbirit fillestar. Ëh, por ka thënë autori edhe në çonse nuk e ka thënë atë në rekatin e parë nuk e thot më në të dytin. Përsaumse njëri ka ardhur me vonesë e ka zon imamën në ruku trekatin e parë, edhe merr tek bile, edhe më një herë hin në ruku, do thot nuk e thot istiftahin. A për kur ngrihet për rekatin e dytë duhet më thën, nuk duhet më thën sepse du'aul istiftah është e vërtetuar do thot në hadithe se thuhet vetëm në fillim të namazit dhe nuk e ka vendin në rekate në rekatet tjera. Pas istiftahet në rekatin e parth thuhet av istiadha, do të thënë e'udhu billahi minash shajtanir rahim. A e thot në rekatin e dyt e'udhu billahi minash shajtanir rahim? Nuk e thot, sepse e kjo istiadha do të thënë është me kërku mbrojtje tek Allahu prej sjitanit për me fillu ledzimin e Koranit edhe i badetin. Kërsa e gjithë namazë i është një i badet, i pandashëm, prandaj nuk ka nevoj me përserit në së cilin rekat. Por, kam than djetharë, nëse nuk e ka than rekatin e parë, tu përdalim nga isti, nga dua listiftah isti adhe në thot rekatin e dytë, së pësaj nuk pra në rekatin e dytë do të filloj e të ledzoj e Koran. Nuk ka ledzu në rekatin e parë atërë fillon me audhubillahi minash-shaytanir-rajim pra nëse është namazi thot namaz pa za përndryshe e, për, e pason imamin siç e kemi sqaruar këto janë tre dallime edhe dallimi i katërt i rekatit të dyt të rekatit të parë është se rekati i dyt duhet të jetë më i shkurtër se i parit do të thënë në gjatësi dallojnë për ndryse në norma tjera, du më thëmë në gjatësi ësë sunet që rekat i dytë jetë me shkurët se i pari, dhe dhe i treti me shkurët se i dyti, dhe i katërti me shkurët se i treti. Pas të e ka thonë autori, rahim e Allah, thumë me jëgjlisulit të shef pudi mufteri shenë, për pastaj ulet për teshudin e parë. Ehm ulet, siç thën mufteris, do të thon duke, duke e vën duke e shtrua këmbën e majt nën në trupin e tij, apo duke ul mbi këmbën e majt, siç upërmend në uljen mes dy seceseve. E jarr ilan yadehi ala fakhidaihi. dhe duart ivandus mbi kofshën e, e tij basatan esa asabi'a <coughs> yusrahu do të thon gishtat e dorës së majtë i ka të do të thon duhet të mbaj <coughs> të shtrir të drejtuar kah kibla por <coughs> dhe të bashkuar kurse gishtat e dorës së djathtë i ka duhet të të të të mbledhur pra gistin e voglë dhe gistin në nazor, kurse me gistin e mesëm dhe gistin e madhë duhet të baj halkë, duhet këtë mënyrë, kurse këto dhëtë gistatirë vetëm të mbledhur, a gistin të regues të drejtuar ka kibla. Dhe më thëmë, kjo është forma që e ka pryskryt autori Rahimahullah, dhe më thëmë, kjo është njëra formë, pra dy dy gishtot të voglin edhe unazorrin vetëm të mbledhur kurse gishtin e mesëm të kapur me gishtin e madh duke formuar halkë edhe gishtin e gishtin tregues të, të drejtuar drejt ka kibla meket ka thënë autori duke bërë domethën duke simbolizuar me me gishtin tregues tauhidin Kjo është njëna form, kërse forma tjetër është që mi kap me gistin e madhë të tregistat, tjerë, përveç treguesit, edhe me treguesin, du me thallë, treguesin me drejtu në drejtim të kibles. <coughs> Thumë me jetë të shëhë edusirën, vajusirë u bisabbe t'i hi e ljumëna, pastaj të thotë të shëhudin e thotë paza. Sëraën. Mërëm sëraën te ban sej megistin tregues ka kibla fit e shahudih i sharata ne teuhid domethon gjat te shahudit pra gistin e mban ka kibla duke van duke simbolizu domethon meket teuhidin wi yisiru biha aidan inda dua inda duaihi fi salatin woghairiha edhe me këtë gjështë gjithashtu lejohet me drejtu kakibla se kacieli pra jashtë namazit në lutje kurse në namaz vetëm kakibla Thetë li qabli ibn Zubeir radhjallahu anhumat Kanën nebi ju sallallahu aleyhi vësallem ju shiru bi usboi hi idha dea wala ju harriku ha se e thotë që ka thënë Abdullaj Bën Zuberi, radhjallahu anhumas, e për nga meri sallallahu aleyhi vësellem, kur ka ba dua, ka ba shenjë me gishtin të regues ka kibla dhe nuk e ka lëviz. Dhe të kjoj është hadith, pra e, transmitim nga Abdullaj Bën Zuberi, radhjallahu anhumas, të, të cilin disa djetare kanë logarit për sahih, përveç pjesës të fundit ku thotë nuk e ka lëviz. Dëmë thënë, ka tregu, ka kibla dhe nuk e ka lëviz. Kurse në hadithet tjera, ose në transmitimet tjera, vërtetohet se pengameri sallallahu aleyhi vësallem e ka drejtu gishtin tregues ka kibla dhe e ka lëviz duke u lutur me ta. Kjo është, dëmë thënë, kjo është hadithi transmituar në sa i u e Budavudi edhe të tjerë me saned sahih. Por kjo pjesë duke u lutur me të, kanë thënë disa dietar se lvizjen e gishtit duhet ta filloj vetëm kur i fillon lutjet, kurse përderisa e thot të shahutim edhe salavatet i bie, do të thonë se nuk duhet me lviz gishtin, por kur bën lutji atëherë e lviz. Mirpoh mëherë më sakt, wallahu a'lam, është se eh gjithëto do të lëvizet gjatë gjithë të xehudit, prej fillimit, do të them deri në fund, edhe me tehiatin edhe me lutjet, se në realitet at-tehiatu lillahi was-salawatu deri në fund është e, madrim për Allahun, edhe është si hyrje në lutje. Do të them edhe ajo hi te emërtimi i përgjithshëm i lutjes. Edhe salavatet gjithashtu janë lutje edhe më në funë, du më thënë të gjitha këto janë hyrje për të filu me kërku pre Allahut subhanahu wa ta'ala diqka, pra ndaj gjatë gjithë kësaj lejohet, e, dhe, ose është e liqme, edhe është sunet televizet gjishti tregues, duke qeni drejtuar ka kibla. Pas taj ka thënë autori rahimë Allah, uaj e kulu, du më thënë dhe në këtë formë thëtë, At-tahiyyatu lillahi wa s-salawatu wa t-tayyibatu As-salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu As-salamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Ash-hadu an la ilaha illa Allah Wa ash-hadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Kërst tashahudi i tërnsmetuward muthanna haditha t-saqta edhe thot autori rahimahullah wa ejju të shahudin të shahadahu mimma sahhanin nëbiji sallallahu alaihi wa sallam gjaz dhe më thënë me cilin do të shahud të bëj të shahudin pra që është transmitu me hadith me transmitim sahih prej për nga merit sallallahu alaihi wa sallam të gjitha janë të lejuara wa l-aula të khfifuhu wa adamu zjadeti alaihi edhe më parsore ma e mira dhe më thënë është që të bëhet më i letë dhe më i shkurt, e mështë shtohet shumë në të shahud, levahiri hadith ibn Mesud, të më thanë në bas të kuptimit të dukshëm të hadithit e ibn Mesudit. Dë dhe thotë dheri këtu për mjaftohemi, nëshadha së qerimin në e kësaj, dhe të vazhdojmë në mësimin e ardhshëm. Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam a'la abdihi wa rasulihi nëbina Muhammed, wa akhiru da'wana, en l'hamdulillahi rabbil alamin.